Ha Ni matumaini yangu kwa ujambo mpenzi msikilizaji karibu ufuate taarifa ya habari mchana wa Jumanne hii ni Januari 15 mwaka 2019 na tuanze na mohtasari wake Idadi ya wakilishi bungeni kwa misingi ya kikabila haito haikubadilika katika rasimu mpya changuzi ambapo 30% kwa wanawake kubadilishwa uhaba wa mafuta gari endelea kuripotiwa Rumonge na kupelekea shughuli za uvuvi kupoya ambapo tulithi moja ya Tumbe, ndio imingia majini na kupelekea shuholi za na samaki. Uto kuwa Raisi Wezara elimu ya juu inaseba kupatia wabu salalam uh, wanachuo. Waliokuwa wamepata angala wa silimia thalathini zalama kwenye metihani wakitaifa egzeta. Waliokuwa wamepewa fursa ya kuendelea elimu ya juu katika vio vya binafsi mwaka shule. Bili alfuna na moja, bili alfuna mbao, la kupewa shahada. Kuna hayo bila shaka na mingine karibu katika taarifa hii bari ambao mitambo ni eme se mitebutsi. Medio Isanganiru, ni Habari, Camille. Maiti ya raia anejulikana kama David Hawe ni Iman Arsene imeonekana alfajiri ya Jumane hii katika kemfereji yule yuko pembezoni na kilabu cha Pombe kinachojulikana kama Paulsburg kinachopatikana katika Kata Socartier mtaa Kinama mjini hapa Bujumbura. Doro kutoka jirani na semhe hii tukio zabaini kwa raia huyo aliuawa semmengine akajia kutupo hapo na kuwafanya kazi kwenye kilabo hicho wowili na mlinzi anaendeshea shughuli zake karibu na kilabo hicho. Kwa mikamatwa kwa uchunguzi, doro kutoka jeshi la polisi linasema kuwa marehemu huyo alitua kwa kupitia simu saa kumi moja jioni. Kwa mujibu wa jeshi la polisi, uchunguzi mianza rasmi, lifamike kuwa marehemu, alikuwa mfanyakazi kazi uwanja wa ndege kima kimataifa katika idara ya ndege. Kifungu cha mia moja na nane, chara simu uchaguzi kinasema kuwa bunge la burundi linaundo na obonge angalao mia moja Asilimia asitini ikiwa ni kutoka kabila la wahutu na asimia arbaini kutoka kabila la watutsi, ikiwa ni pamoja na asilimia thalathini ya wanawake ambao watakochaguliwa. Ni muhimu kuwa kwenye orodha ya agombea watato na ufatana wawili wanawweza kutoka kabila moja ila mmoja miungoni muhao awe ni mwanamke na ila hayo peke tarifa zaidi na muzetu moiz misago. Kipengele hicho cha nane ni miongoni wa vipengele ambavyo vimerekebishwa ambacho kinagiza kwamba iwapo matokeo chaguzi hatakuwa metimia tumeseni inahaki haki ya koso wa dosari hizo kwa kusawazisha vyema vya kisiasa, ima mwingano ya siasa, kwa wale ambao wanakuwa wamefikisha 5% nchini kote kwa kusawazisha katika tumeseni kunazingatiwa kabila na jinsia kwa idadi ambazo zitakuwa hazikutimia pia kwa kusawazisha tumeseni inazingatia idadi ya watu kulingana na mikoa kipengele cha 125acho pia kimerekebishwa chote kipengele hicho kinagiza mgombea huru Huku miungano ya wagombea huru ikiwa hairusiwi mgombea huru ikiwa ni yule ambaye mwaka mmoja umepita akiwa hajihusishi na vyama vya kisiasa akidhiisha kwamba yu mgombea huru kulingana changamoto za kisiasa ambazo huwa zinapenda kujitokeza na kuweza kuonesha sera zake yule ambaye alikuwa katika taas za chama, anagombea kama mgombea huru pindi miaka miwili imepita akiwa amefurushwa kwenye chama hicho au akiwa amejilengua mwenyewe katika chama ama kuchagweza wa bunge na hapo ni kwenye kipengele cha 136 nacho pia kikiwa kimerekebishwa viti vya bunge vinagawiwa kulingana na kura ambazo zimepatikana kwenye orodha baada ya kutoa idadi ya vyama au miungano ya vyama ambayo hakutimiza asilimia 2 kwenye ngazi ya taifa au wagombea huru ambao hawakutimiza 40 kwa kwamia nchini kote kura ambazo zinasalia zinagawiwa kwenye orodha ya vyama au wagombea huru ambao wanasalia katika mashindano harakati za wilaya zinasimamiwa na kiongozi wa wilaya nyewe na hapa tuko kwenye kipengele cha 182 ambacho pia kilirekebishwa idadi ya madiwani itakuwa sambamba na ile idadi ya vijiji ama kata ambazo zinaunda wilaya yenyewe Huku kukizingatiwa asilimia 30 ya jinsi ya kike. Mgombe huru kwenye chagweza madiwani ni yule ambaye atatimiza asilimia 10 ya kura. Shukrani misago moisi, unaendelea kusikiliza tarifa ya habari kama inavyo kujia kutia radio Saganiro. Wanachuo waliwanza visomo mwaka wa shule mbili alfu kumi na moja, mbili kumi na mbili. Wanaomba swala lao kuhusu kutope wa shahada kama ilivyo na serikali. Wanachuo ambao walipata asilimia 30 za alama katika mtihani wa kitaifa egzeta. Walikuwa wamepewa fursa kuendelea visomo vya limu ya juu. Katika vyuo vya kibinafsi wanachuo hao wanafamisha kuwa wanapoomba shada zao hizo dhiithibitishwe na uwizara usika na elimu ya juu huambiwa kuwa hawana haki hiyo huyo ni mmoja wa wanachuo hao akitaafsiri wana mwezetu jamari v ngenda kumana na Sisi tulijdesha mwaka wa shule alfu moja kuelekea alfu mbili kumi nyakati hizo parikuepo Sheria maalum ya Wizara ya elimu ya juu sayansi na utafiti Sheria hiyo ilikuwa inaruhusu wahitimu wa shule za opili waliopata asilimia filathini kwenye mutii wa kitaifa kushiriki chuu Kikuu Sheria hiyo pia ilikuwa inatoa nafasi kwa wanachuo laia wa Burundi kujiunga na elimu ya mfumo mpya BMD. Sisi tulitiria manane sheria hiyo na kujiolodesha kwenye viyo tofauti na kupewa maarifa kwa kipindi cha saa 1450. Tulipo itimu masomo baadhi yetu walielekeza kwenye ofisi kuu ya kuchunguza shahada na kusainisha veti za ufitiisho au certificat d'existe katika loha ya kifaa Ila badae mambo ya ribadilika wakatuomba shahada ya selekari kabla ya kueka sahihi kwenye zeti hizo wakati ambapo ndani ya sheria ilio kujiunga na elimu ya juu apakuwemo kipengele chochote kinacho tuomba kumiriki shahada ya serikali Na wale waliosoma kupitia mfumo wa zamani sheria hiyo ya miasita na kumi kisitari sabini na mbili albaini ili waafili kipengele cha tanu cha sheria ya hiyo chaeleza kuwa waliosoma kupitia mufumo wa zamani hawawezi jiunga na chu Kikuu bila kufaulu mutiani wa serikali dio sababu tunatua wito kwa waziri wa elimu ya juu sayasi na utafiti atusaidie tatizo hilo litafutiwe jawabu malidawa kwa sababu hivi tunamaliza takriban miaka miwili bila kuwa na haki ya kusaka ajira hapa na pale kutokana na ukosefu wa shahada hizo za wazio viku vikuu tulipo itimu masomo huwa wakituliza nyoyo, ili tuendelee kuvuta subira lakini atujui tutasubiri hadi lini. kushika Na kuhusu suhala hilo waziri wele muwejuna utafiti, mwishimi wa Gasparvang Nyangimbo kuota anafamisha kuwa tatizo hilo li tapatiwa ufumbozi siku za usoni kwa mujibu wa sheria Mwishimi waziri hameafamisha ujumata tuhi katika mkutano na wandishi ua wa habari. Thuluthi moja ya mitumbwi inayotumiwa kuvua kwenye eneo la uvuvi la rumoge ndiyo mingia majini usikuwa jumatatu hii kwa mkia jumane kutokana na uhaba wa mafuta. Gabriel Butoi kiongozi wa shirika la wavuvi na wauza samaki burundia na sema uhaba huyo haura esishie hata kidogo wanaojihusisha na kazi uvuvi na hata unao samaki akiomba tatizo hilo la uhaba wa mafuta lipatiwe jawabu tumsikilize. Kulingana na uhaba wa mafuta, tunawoona kwa siku hizi, e, vipe vinavyoingia vioingia ni vidogo, kuliko vipe vya kawaida ambava vina vina hapa kwenye plaja ya rumongi. Tunavipe miana ine, lakini kuna vipe salasini, au chini ya, chini ya salasini. E, ndomana hata mapato, anakuwa ni madogo, anapunguka. Na mapato kiuwa ni madogo, basi na... Bei ya samaki inapanda. Kwa mfano, kilo ya mkeka ilikuwa kwenye 8,750 ivi inapanda kwenye 10,000. Kilo ya saa dagaa ilikuwa kwenye shilingi 20, hivi na inapanda kwenye 25 hadi 27. E, bei ya samaki inapanda kulingana na uhaba wa mafuta. Sababu yule anayeo mafuta kwa magendo e, anapandisha bei ili apate kurudisha gharama yake. Naona hiyo ni kazi ambayo hatutaiwezi E, ndio mara tunaomba serikali itusaidia sana sana sana e, hili swali ya mafuta kwa kweli lipate ushiruhisho Gabriel Butoi alikuwa kwenye mike ya Jean Pierre Misago na sasa tufungua kurasa wa mikoa ni tukisalia hapo Rumonge ambapo vijana watano wa kijiji cha Busagani tarafa ni Burambi mkoa huyo wa Rumonge kusini wa Burundi una wana... E, wana uh, wasikilizwa katika wameshikiliwa katika ofisi za idara ya upendelezi mkoani hapo tangu juma pili vijana hao wa utumiwa kufuta mandishi kwenye mnara wa ukumbusho wa chama CNDD FDD unaopatikana kijijini hapo katika idara ya upendelezi mkoani hapo Wanasema vijana hao umikamato kwa uchunguzi habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu wa rumonge Jean-Pierre Misago. Na lita tatu za pombe ya ramu ijulikanayo kama umuseke na jeshi la polisi ya ya jumani hii katika kijiji cha munika ya kwanza faani rugombo mkua ni chibitoke Pamish na wajeshi na polisi mkua ni hapo OPP moja Ndorei Rahobon 4 Anafamisha kuwa katika kipindi siku tatu kumeka matua, na kumwaga na kumwagwa Lita alfumogi hamsini Za pombe ituwa yumudiringi Afisa huyo anasema Kumechukuliwa ncheni kote Hatuwe kupambala na wanao na kuuza pombe ya ramu Ambazo zina madhara kwenye afya raia Wakaji eneo hilo wamepongeza atuwa hiyo ya jeshi la polisi. Habari hii ni kwa mujibu wa mmoja mwa maripota wetu mkoani nitibitoki Jackson Bahati. Wazazi ambao watoto wao wanafatili visomo kwenye shule opili ya diserbe na ibatikane katika kata ya muremera mkwa na tarafa ngozi na walimu kwenye shule hiyo wamekerahishwa na mipito pito ya raia ya hususani wanawejalekeza kwenye kituo chavijana kinacho batikane eneo hilo wakati visomo vinatolewa wanaomba shughuli zinazoendeshwa kwenye kituo hicho zihamishiwe sehemu nyingine mkwata rafu ngozi anafahimisha kwamba tatizo hilo analitambua na analishughulikia Habari hii ni kwa mujibu wa Polinermo Zagara, reporter wetu mkoani Na awamu ya pili ya kampeni ya kutoa chanjo kwa mbuzi na kondoo imeanza rasmi Jumatatu hii mkoani Bubanza ambapo mbuzi na kondoo laki moja na 3000 wategemewa kupata chanjo. Kiongozi wa idara ya kilimo na ufugaji mkoani hapo Anawatolia wetu fugaaji kuitikia kwa wingi kampeni hiyo ambayo itadumu siku 24. Habari hii ni kwa mjibu uwa muzetu, Space Caritas Habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Habari yambai nagonga gonga vichu habari ni mahakama ya ICC. kumotilia Laurent Babo alikuwa Raisi wa Ivory Coast na nchini Gabon Rais abonongo reje nchini mwake wiki moja baada ya jaribio la mapinduzi na raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo as subirbiri wa wa, muzi wa mahakama ya katiba baada ya mgombea wapinzani kutoka Muungano la mukamak fayulu, kufungua kesi ya kipinga ushndi wa chi sekedi habari kamili na DDyonnzima ni jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo, mahakama ya katiba inanza jumanine hii januari 15 kusikiliza kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa uraisi baada Felixi chisekedi kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa desemba 30. Ahayo ni baada ya mgombia mwengini wa upinzani kutoka mungano la muka Martin Fayulu kufungua kesi ya kipinga ushindi wa chisekedi. Martin Fayulu anasema kumekuwa na njama ya kumuiba kura yaonekane kuwa ammeshindwa katika uchaguzi huo wa Rais Anashtumu tume ya uchaguzi seni pamoja na kambi ya Joseph Kabila kula njama na muungano wa Upinzani Cash unaowakilishwa na chisekedi kumuangusha katika uchaguzi huo wakati huo muungano wa Upinzani Cash unasema unasubiri wa mzi wa mahakama ya katiba ili ufanye muungano na kambi ya Rais Joseph kabila na huko nchini Gabon Rais ya Liongo anarejea nchini mwa Jumanne baada ya kuwa nje ya nchi kwa zaidi ya miezi miwili akipokea matibabu nchini Morcco B bwana bongo anarejea wiki moja tu baada ya jeshi nchini humo kufanikiwa kuzima jaribio la mapinduzi ya serikali yake kiongozi huo mwenye miaka tisa amekuwa akipokea matibabu nchini Moroko tangu Oktober 19 alipopata kiharisi akiodhuria mkutano mkuu wa kiuchumi nchini Saudi Arabia. Marapeke kwa kuonekana na uma ilikuwa ni wakati wa hotuba ya kila mwaka ya mkesha wa mwaka mpya ambayo alirikodiwa kiwa moroko alieleza kwamba alikuwa mepitia wakati mgumu wakosaji wake walitumia hali kwamba lionekana dhaifu na sauti yake kutokuwa na nguvu sana kueleza kuwa hali haikuwa shwari wiki pita, jeshi nchini humo lilizima jaribio la mapinduzi ya serikali na kumkamata kiongozi wa kundi hilo na pia kuuawa wanajeshi wawili walio kwao mevamia kituo cha redio ya taifa wanajeshi hao walisema walihisi hotuba ya bongo ya mwaka ilidhihirisha kwamba kiongozi huo walikuwa amepoteza uwezo wake wa taifa hilo Shukrani Didier Nziman, fahamishe tu kwamba mahakama kimataifa ICC imeamua ya huru alikuwa raisi wa Ivory Coast Laurent Bagbo. Ni hadi hapa sina ya kutamatisha taarifa ya habari mchana wa leo. Shukrani kwa ambao lisa wamenisaidia mitambo ni tuse mtebu jina langu ni bali ni very mana tukutane hapo saa katika taarifa ya habari ku.